Bai, bai, ongi naiz, ez uh, dut zauratzen borik uh, prestatzeko tsapeketa, zenta bukatu dugu uh, buruz bukako tsapeketa jonen hastean. Aste bat uh, prepaatzeko tsapeketa hori, baina uh, fiziko ki ongi naiz, uh, lehen partidetan berdinez uh, plazamenduan eta izanen dira katso batzu, baina uh, dinen da partidaz partida eta... Eta badugu orste bat uh, ongi prepaatzeko, uh, orstilalean astengira. Hala, fiskoki ongi nahez, oskoetatik ere, agiantxapeketa onain nien duguna uh, bisintxorekin. Erantzatu kira gizmendirekin montxa prestatzea, gero ba, busi beharko da orstilerean ora gertzen giren ahango itzean, eta beharko da jokatu asai eta ikusteko.